«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ 19. Джаїр прокинувся о півдні наступного дня. Можливо, він би й не прокинувся, але його потрусили не надто ніжно чиїсь грубі руки. Вони вивели його з дрімоти. А потім юнак почув і грубий голос. «Ну ж, ну упрокидайся! Ти вже достатньо поспав! Давай, відкривай очі!» Неохоче він заворушився у ковдрах, що його вкривали. Перевернувся на спину і протер очі від сну. Сіре сонячне світло просочувалось крізь вузьке вікно біля його голови, змушуючи мружитись від яскравості. «Ну давай, день майже скінчився! А я тут завдяки тобі усю дупу відсидів!» Очі Джаїра знайшли того, хто говорив. Кремезна, знайома фігура, біля ліжка. «Слентер?» – здивовано прошепотів він. «А кого ти очікував побачити?» – запитав гном. Джаїр кліпнув. «Слентер?» – раптово він згадав події минулої ночі. Втеча, розділення, падіння в сілі Делан і подальший порятунок з вод дворфами. Йому майстер зброї казав, що все добре, а от інші... Слентер! вигукнув він, повністю прокинувшись. Поспішно він піднявся. «Слендер, ти живий!» «Ну, звичайно, я живий. А що ти очікував?» «Але як?» Джаїр залишив це питання без відповіді і схопив гнома за руку. «А як інші? Що з ними? З ними усе гаразд?» «Ти там давай спокійніше!» Гном роздратовано звільнив свою руку. «Усе з ними гаразд, усі тут, тож не хвилюйся. У ельфа стріла в плечі, але він виживе. Єдиний, хто зараз у небезпеці, це я, бо мене тут закрили з тобою, я мало не вмер від нудьги». «Тож давай вилізеш з цього ліжка, щоб ми звідси кудись вийшли!» Джаїр не почув усього, що сказав гном. «З усіма все гаразд!» – повторив він собі. «Ніхто не загинув!» «Хоча, здавалось навпаки!» Юнак зітхнув з полегшенням. Слова короля Срібної річки раптово прийшли на думку. Він сказав, що дасть магії для кожного, хто подорожуватиме з ним. Сила для тіла дана іншим. Можливо, саме ця магія допомогла кожному з його супутників благополучно пережити минулу ніч. «Ну що, вставай, давай, вставай, вставай!» Слентер практично підстрибнув від нетерпіння. «Ти чого просто сидиш?» Джаїр опустив ноги з ліжка. Та озирнувся маленька кам'яна кімната з ліжком, столом та стільцями, стіни гулі. Є тільки широкий геральдичний гобелен, два вікна, одне біля ліжка Джаїра, інше в протилежному кутку, двері дерев'яні, зачинені. У маленькому каміні купка палаючих дров. Він глянув на Слентера. А ми де? Гном подивився на нього, як на ідіота. «А сам як гадаєш, ми всередині Дворфійської фортеці». «Ну дійсно, а де ж ще?» – подумав хлопець. Повільно, перевіряючи сили, він потягнувся та подивився у вікно. Там можна було побачити похмурий і сірий простір сілі Далану, густий туман і низькі хмари. Далеко можна було розрізнити мерехтіння вогнищ, вздовж берегів, гномських вогнищ. А потім він помітив, як тут тихо. Він знаходився у фортеці Капаал, дворфійській цитаделі, що стояла на сторожі шлюзів і дамб, які регулювали течію Срібної річки. І саме цю фортецю атакували гноми. І де вони зараз? Чому не нападають? Слентер, а що з облогою? Чому так тихо?» «А мені звідки знати?» «Мені ніхто нічого не каже». «А що відбувається? Ти бачив?» Гном випростався. «Ти що, моїх слов не чуєш, а? Вуха не працюють?» «Повторюю, я був тут, у цій кімнаті, поруч. Аж відколи тебе витягли з води, мене замкнули як звичайного злодія». Я врятував шкіру цьому прикордоннику, і що отримав, мене замкнули тут з тобою. Ну, я... Хоча дворфи – це дворфи, вони нікому не довіряють, а постійно думають. І тому я сиджу тут, як квочка, поки ти спиш, ніби немає у світі жодних турбот. Я чекав цілий день, доки ти прокинешся, ти б іще спав якби я повністю не втратив терпіння. «Але чому ти мене раніше не розбудив?» – запитав Джаїр. «Ти що, серйозно?» – вибухнув свідопит. «Звідки мені було знати, що з тобою не так? Взагалі, могло бути що завгодно. Тож треба було дати тобі відпочити, щоб переконатись, що ти не помреш. Не можна було ризикувати, а?» «Та й до того ж». «З мене б майстер зброї, шкіру бздер!» Джаїр усміхнувся. «Та заспокойся вже, гаразд!» Гном стиснув зуби. «Я заспокоюсь, коли ти вилізеш з цього ліжка і одягнешся. З іншого боку охоронець, який мене не випускає. Але, можливо, нам вдвох вдасться вийти. Тоді у тебе буде вільний час, порозважаєшся. Вдягайся!» Зітхнувши, Джаїр зняв нічний одяг і почав вдягати свій з долини. Він був здивований, хоча й радий, що Слентер знову почав бути балакучим, навіть якщо він його і сварив. Здавалось, гном знову став собою, балакучим хлопцем, яким і був у першу ніч, коли схопив Джаїра у полон. Юнак не був впевнений, Чому гном вирішив зараз вилізти зі своєї шкаралупи? Але був радий, що поруч старий знайомий Слентер. «Вибач, що тебе тут замкнули зі мною». «О, вибачення!» Про бурмотів той. «Мене засадили сюди, щоб доглядати за тобою, знаєш? Напевно думають, що з мене вийде ідеальна нянька». Джаїр усміхнувся. «Ну що ж, вони мали рацію». Вираз, що з'явився на обличчі гнома, змусив Джаїра відвернутися, щоб не розсміятись, а потім потягтись за черевиками. Раптово юнак згадав про кристал та срібний пил. Він не побачив ні того, ні іншого, коли вдягався, та не відчував їх у кишенях. Усмішка, що була на його обличчі, зникла. Він обмацав свій одяг. Нічого. Шалено юнак обшукав свою постіль, білизну та все, що потрапило в поле зору. Кристал та пил зникли. Потім він згадав минулу ніч та стрибок. Можливо, вони в озері? «Щось шукаєш?» Джаїр напружився. Це говорив Слентер, чий голос сповнився фальшивої стурбованості. «Слентер, а що ти зробив?» Я? «Твоя віддана крута нянька?» Джаїр розлютився. «Де вони, Слентер? Куди ти їх поклав?» Тепер настала черга гнома усміхнутися. «Як би мені не було зараз приємно, є й інші справи. Коротше, усе твоє в майстра зброї. Він забрав це, коли вони принесли тебе сюди і роздягли. Ну і, звичайно, він мені б це не довірив». Гном задоволено склав руки на грудях. «Ну все, давай, закінчили. Тобі потрібна допомога, щоб одягнутися». Джаїр почервонів, застібнув останній гудзик, а потім мовчки підійшов до дерев'яних дверей, щоб постукати. Ті відчинились. Юнак повідомив дворфу на варті, що вони хочуть вийти. Той насупився, наказав їм залишатись на місці. Підозріло глянув на Слентера і причинив двері. Попри зростаючу цікавість до відсутності будь-якої битви зовні, їм довелося чекати цілу годину. Потім двері кімнати відчинились. Охоронець наказав йти за ним. Вони поспішно покинули кімнату та вийшли в коридор без вікон, який пролягав повз десятки дверей. Вони піднялись сходами, вийшли на зубці, та побачили каламутні води сілі Делану. Вітер і легкий бриз дули їм в обличчя. Полуденне повітря було прохолодним і жорстким. Тут також день був тихим, оповитий туманом і смугами низьких хмар, що тягнулись між вершинами. Дворфійські вартові патрулювали стіни, пильно оглядаючи імлу. Гномів ніде не було видно, за винятком далекого мерехтіння вогнищ, червонуватих плям світла в сірому тумані. Дворф вивів їх на широкий двір, що простягався в центрі високої дамби, яка відгороджувала сілі Тилан. На північ та південь від того місця, де вони були, вежі та парапети фортеці здіймались на тріс свинцевого неба, тягнучись у туман. День надавав цитаделі моторошного, примарного вигляду. Навкруги було мало дворфів. Величезний двір був майже безлюдним. Сходи вели в камінь через рівні проміжки. Тунелі, які, як припускав Джаїр, вели до внутрішніх механізмів шлюзів. Вони майже перетнули порожній двір, коли їх спинив крик. Підбіг «Едайн елесиділ». Широко усміхаючись з пораненим плечем, щільно перев'язаним, він одразу ж підійшов до Джаїра та простягнув руку для привітання. Цілий та неушкоджений, зрештою, Джаїр Омсфорд. Він обійняв юнака здоровою рукою. Сподіваюсь, тобі краще. Набагато, усміхнувся у відповідь Джаїр. Як твоя рука? Лише невелика подряпина. Трохи заніміла і не більше. Але яка була ніч? Добре, що ми вибрались благополучно. А цей? Він вказав на Слентера, який йшов на крок позаду. Цей взагалі дивом втік. Він тобі розповідав? Джаїр похитав головою. І Елеседіл одразу ж розповів про все, що сталося зі Слентером та Хелтом. Під час їхнього жахливого проходу гномським табором минулої ночі, Джаїр слухав зі зростаючим здивуванням, кидаючи не один погляд на гнома. Під маскою байдужості Слентер був точно збентеженим усією цією увагою. «Це просто був найпростіший вихід! Ось і все!» Грубо оголосив гном, коли ельф скінчив розповідь. Джаїр зрозумів, що краще не продовжувати цю тему. Провідник повів їх сходами на зубці північної частини, а потім через подвійні двері в Атріум з рослинами та деревами, що процвітали наявно пересаджені грядці чорної землі під склом та відкритим небом. Навіть тут, у високих горах, дворфи несли з собою щось зі свого дому, Джаїр дивився на все це з захопленням. А за садами розташувалась тераса зі столами й лавками. «Чекайте тут!» – наказав дворф та залишив їх. Коли ж він пішов, Джаїр повернувся до Едайна. «А чому сьогодні немає битви, принц? Що з армією гномів?» сидів, похитав головою. «Ніхто не знає, що сталося!» Шлюзи і дамби перебувають в облозі майже тиждень. Щодня гноми нападають на обидві боки фортеці, але сьогодні атаки не було. Гноми збираються просто і спостерігають. Ось і все. Здається, вони на щось чекають. Мені не подобається, як це звучить. пробурмотів слентер. І творфам теж, тихо сказав Едайн. Вони відправили гінців до Калгейвена. Розвідники йдуть підземними тунелями в тил армії, щоб спостерігати». Ельф повернувся на Джаїра. «З ними і Гарет Джекс». Юнак здригнувся. «Чому? Навіщо?» «Не знаю». Ельф повільно похитав головою. «Він мені нічого не казав. Не думаю, що він нас покинув. Я думаю, він просто хоче подивитись». До того ж узяв з собою Хелта. «Отже, розвідує сам», – насупився Слентер. «Ну, а вже ж! Хто б міг подумати?» Ельф спробував усміхнутися. «Майстер зброї тримає свої думки при собі, Слентер?» «Рухають ним темні причини і темні цілі». Пробурмотів той собі підніс. Вони кілька хвилин мовчали, не дивлячись один на одного Загубившись в особистих роздумах про дії Гарета Джекса, Джаїр згадав, як Слентер розповідав, що саме майстер зброї зараз володіє кристалом та пилом. Це означає, що якщо з Гаретом щось станеться, магія короля Срібної річки буде втрачена. А це означало, що зникне і єдиний шанс Джаїра допомогти Брін. Двері рипнули, відчинились, чим і привернули їхню увагу. До них вийшов Форакер. Дворф підійшов та привітався з кожним рукостисканням. Відпочив, Омсфорд. грубо запитав він, і Джаїр кивнув. Добре. Я попросив, щоб нам принесли вечерю сюди, на терасу, тож давай де знайдемо столик та сядемо. Він вказав на найближчий. До дворфа доєдналась решта. Дерева й кущі садів ще більше затемнили сірий відтінок пізнього дня, тому запалили свічки, щоб розігнати морок. Через мить принесли яловичину, сир, хліб, суп та ель. Почалась вечеря. Джаїр був здивований, виявивши, наскільки зголоднів. Скінчивши їсти, Форокер відсунувся від столу і почав нишпорити в кишенях. У мене є дещо для тебе. Він глянув на Джира. Ага, о, ось воно. У руці двор тримав мішечок срібного пилу та кристал на срібному ланцюжку. Він посунув предмети через стіл до юнака. Гаред попрохав передати це тобі, сказав охороняти, доки ти не прокинешся. У нього було й повідомлення. «Він сказав передати, що ти проявив мужність минулої ночі!» Здивування промайнуло на обличчі юнака, і він відчув раптовий, сильний приплив гордості. Юнак сором'язливо глянув на Едайна Елесиділа та Слентера, а потім знову на Дворфа. «А де він зараз?» – запитав хлопець, заїкнувшись. Форакер знизав плечима. Пішов з прикордонником досліджувати прохід, який виведе нас за фортецю, за гномські лінії облоги. Він хоче переконатись, що це безпечно. Ми вирушимо завтра вночі. Не можна буде більше чекати. Облога може тривати місяцями. Він сказав, що ми так тут занадто довго сидимо». «Та й дехто з нас тут сидить довше, ніж треба». Багатозначно пробурмотів Слентер. Форекер повернувся до нього, насупивши брови. Ми поручились за тебе, усі, хто прийшов з Калгейвена. Радхом, який командує цим гарнізоном, вважає, що нашого слова достатньо, але є дехто, хто думає зовсім інакше, дехто хто втратив друзів і близьких. Для них нашого запевнення може бути недостатньо. Тебе тримали під охороною не як в'язня, тож тобі хотіли лише добра. Віриш ти в це, чи ні? Я сам про себе можу подбати, пробурмотів Слентер. Ну, це гарна новина, сказав Форакер. Слентер замовк. Джаїр подумав, що той знову зараз закриється, тому що захищається від усього, що відбувається навколо. Лише коли він наодинці зі мною, здається, гном готовий вийти з захисної оболонки. Лише тоді він стає тим старим слентером. Решту часу він – чужинець, самопроголошений одинак, який не приймає свою роль у маленькій компанії. «Наше повідомлення дійшло?» – запитав Едайн у Форакера. «Про міст на клині». Так. Гном відвів погляд від Слентера. Твій план був гарний, ельфійський принц. Але якщо б ми знали тоді про увесь масштаб, то пішли б іншим шляхом. Отже, ми тут в небезпеці? Ні, хлопче, тільки не у фортеці. Припасів достатньо, щоб витримати облогу протягом місяців, і жодна армія не зможе застосувати всю свою силу у вузьких проходах. Небезпечно нам там, за цими стінами, коли продовжимо подорож. Слентер пробурмотів щось нерозбірливе та допив решту Елю. Форакер глянув на гнома. Бородати обличчя напружилось. «І є дещо, що потрібно зробити. Тобі й мені, гноме!» Слідопит насторожено підняв очі. «Це що ми повинні зробити, а, дворф?» Голос Форакера залишився спокійним. «У цих стінах є дехто, хто стверджує, що знає добре фортецю мортів. І цей хтось стверджує, що знає його краще за будь-кого. Якщо це правда, ці знання стануть нам в пригоді. Якщо це правда, то я вам більше не потрібен». «Яке мені до цього діло?» «Знання корисні лише тоді, коли правдиві», – продовжив Форакер. «Єдиний, хто може нам це підтвердити – ти». «І я?» – гном безрадісно засміявся. «Тобто ви довірите мені сказати, чи не брешуть вам?» «З чого б це? Чи ви думаєте мене випробувати?» «Це здається мені більш вірогідним». «Слентер!» – сказав гному Джаїр, відчуваючи, як його охоплює гнів і розчарування. «Зараз ти нікому не довіряєш, гном!» – твердо додав Едайн. Слентер хотів було щось відповісти, але передумав. А тоді Форекер продовжив. «Якщо б я хотів тебе випробувати, то ти б це зрозумів!» – запала тиша. «Ну, і хто це?» Нарешті запитав Слентер. Дворф насупив брови. Мвелред. Слідопит напружився. Мвелред. Ящерка?» Він сказав це з такою ненавистю, що Джаїр та Едайн здивовано перезирнулись. Ніхто з них не бачив Мвелрета. Жоден навіть не чув про нього до цього часу. Але обидва, побачивши реакцію гнома, подумали... Що краще б і далі залишатись в цьому незнанні. Один з патрулів Радхома знайшов його на березі. За день чи два до облоги», – сказав Форакер. «Він був більш мертвий, ніж живий. Про бурмутів щось, про те, що його вигнали з воронячого рогу. Сказав, що знає способи, як їх можна знищити. Патруль привів його сюди». Але не було часу вивести до облоги. Також і не було можливості перевірити, чи правду він каже. Правду? Слендер сплюнув. Ящерки не вміють казати правду. Можливо, він хоче помститись тим, хто його скривдив. Ми й можемо запропонувати цю помству. Подумай добре. Він повинен знати секрети воронячого рогу, та грей в руку. Ці гори колись були його і його замок. Ніщо й ніколи не було його. Слентер одним ривком підвівся зі стільця. Ящерки усі забрали, побудували замок на кістках мого народу, зробили рабами гномів, що жили в горах. Вони використовують темну магію, як і блукачі. Дияволи. Я б скоріш перерізав собі горло, ніж довірився їм». «Слентер, а що?» «Зачекай на Омсфорд», – перебив його Форакер, обличчям знову повернувшись до Слентера. «Гноме, я не більше довіряю Велретам, ніж ти. Але якщо цей допоможе, то давай ризикнемо. У нас і так складне завдання. Якщо ж виявимо, що він бреше...» «Ну, тоді будемо знати, що з ним робити!» Слентер подивився на стіл перед собою, а потім повільно сів. «Марна трата часу! Йдіть без мене! Та робіть, що хочете, Форакер!» Дворф знизав плачима. «Тоді, можливо, нам краще залишитись у фортеці? Чи, можливо, ти хочеш вийти звідси?» Темні очі гнома піднялись, та зустрілись з очима Дворфа. «Крім того, я не дізнаюсь, чи говорить Мвелред правду. Ти єдиний, хто може нам у цьому допомогти». «Де він зараз?» нарешті запитав Слентер. «У коморі, яка служить йому камерою», відповів Форкар. «Він не виходить, навіть щоб пройтись. Не любить повітря і світло. От чорт!» Пробурмотів гном та зітхнув. «Гаразд, йдемо, ти та я!» «Ці двоє хай теж йдуть, якщо схочуть!» Форакер вказав на Джаїра та Едайна. «Я піду!» – одразу ж оголосив юнак. «І я?» – додав ельфійський принц. Форакер підвівся і кивнув. «Тоді не витрачаємо часу!»